روزمه سبجه سین ته به گزار کړه عامد ابن عاشی کله می صفچک د رومار شپدور کی رومار رجلان هو په دې طرف نه گورنه عامد ابن عاشو هغه خالکوتا ته وویل چې دا تاسو کوي یو غدقه اقتصاده کړه جنې منګ نه غورځو دي سینته ضد اوځيږي زه په زیدا د د د دی اوګو او بیا منګ خرابې وو خو انه الاسلام یا دې موکان قبل اسلام مستینې شيږي مشینې راځنه خاط میدان نشته اسلام دی ما کویدا کار شرک دی ما کوید لو چې کله غبنې تام او مخ مقرور نو هغه دا, دا کار چې ونه کوي شین پزې ای باندې ډب شوې وې دا چودری دا نام لري ناس خدوی کوم عمر رجلان هوتا داسې قصه ده اول دې تخدو چې دا خد چې تاسو ورشینو دازما چټې دې سین تور گزار کا او سین تدای کلی عمر ابن عمر رجلان هو مين عبد الله د الله د بنده عمرنا چې امیر المؤمنین دی ال اون ال مصر د مصر غدریات ته وای زه خپل خپل اختیار باندې چلیږی چې ونه خوځيږي په زه وځري گا که خپل اختیار ته چلیږی خو زه وځيږي او کنا ستا چې لور والا کی منګا اغاللته سوال کو جتا د غزينو خوځي او رواني کی چې کړه دا چټي وته وګرځول دان نو چاپلار به به چنګ شوویږي په نور مسه باه خطا امام کانه جله کانه الله له دوی دریا روان شو ولی شیطانانو ډب کړو غنن شیطانانو ته دې مالو چې غنن شته به نه پریدو دې د خان پاکي خراب شي وینو شي نو دا لشه راکو دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا او درنګي خپل جنيب خپل لوني بجو الله لولي کنا او یو صحابي ده دی، زمبا ص ملي شناس دي خپغه دي دی. عباس هم تبو ولي و يا رسول الله په جہالت یو کار میکړه غوست رایا شزن مال جڑا رازي را دا او خو هم چې کوم دي کنا تم به دا نه راته غوست مال جڑا رازي و څنګه وې دا شان ته سو از ماخه حاملہ وا او زه په سفر لا نه منجوالم ما تا پوزو که پخیطه که حملو چکه وی مر بچه پیلا شویده ما تا دروغویده او لوری شوی و جنهی هغه بل الور کدی وقت پلی گواندیانو خوزو لا یا ترور لا یا خور لا وچه دا ساته ازما خوان که خبر شویده نی نو سمو دا بعد در کالو دا, دا ما شما جنهی در در کال شویده و او زما کو تراغلی د در جنې جنهی و در خیسته نما تپوز بده خزینه چه ده چوک ده چه خیسته جنه ماشومه ده ناغه ده تا ویری چه ده استالور ده کنه پا جرام شخوه استالور ده ده مای خواه پا زرگی می کارلی برو که خو یه ده موری چه تا کی و ناخبر و ده لوری مویستان او بلچه تا سکوری می هم سواه خستی یو زی کز زی کنم او ده لور می را تا وی ده ماشومه او چه بابا چه که ده ولی کنی خبري را څنګه ما جا شي نو دغه جنې نو په دې ډوغل کې می واد توله هغه چې شوري و هي چې ما وات ما وات ترڅو نو دغه می پټکړه اواز دې بند کړم لائی ارحم لائی ارحم و شوم په دغه شانت په دغه ما شوم باندې وڅکل رايادي ما توز جړا رازي نو په امباص هم په سر کې مو فکر علي وای مله يرهم له يرهم و بیرهم تاسو دومره بیرهم وای چې ما شوم جنې دا تاسو وای دا شیطان وای دا ما تخیسه کړو او یو بلوا امام قرطبي ذکر کوي چې دغه شانت پهغه جنې دغه طلار یو بل سنړي هغه بولې داس ما څه کوئی تخته ورزولې دا او پاسه ګټ ګټ باندې وشتله او جلیوه نو دغه شیطان وایځره داخسته کړې دا وزياراستاس په مزرب باندې نه کوی نو کنه نو زو ته نه شوم یو څړی وای خو نه ولیدایره خوبا مې څنګه په استالم مر مې په خوب ته ولیدا مر مې که وچګانا دا وې جسمه زوی ته واجر اپځی خیراتونو کی خیراتونو کی هغه سن تاسو ته کوم کې لګلو هاوری نستازو پرامیتو زب کنون یویلوش تیگید بانکو اوه کلاو کنزو صوکم خاییی تا سوگا که روی وشوان باز وقالو اوه دیو مشرکانو بویل دا بلا ملی وقالو بریا مشرکانو هازیان را من دا چرپایان گی وحر سند فزل حجر ثم بعده ثم بان حجر ما بن لا يتمها الا من شاءه ان مخري دلل مگر حالت سوچ من خاصي بيزا ميم اختقو گمان بني وانرا منا داش چارپيان با مسد من ظهور و اذاوي بني شريذل بهرام ڪري وجو مائده کي تفصيل شروع وانرا منا لا چارپيان غايس كرون نه چيو بننه نه يا داو نمود الله پاک اختراء ان ان دوه قسم اختراء کولی عليه پاغا سيا زم زه جزا بوای کی دل راه پاغا سبان وقالو او جو بو ما فيه بوتون حاصل نامي هغه چې په دخله توده دي چرپان کی و دی ذکر نه ناله نه د حرام دي په زنا وَيَكُلُّ مَيْتَةٍ أَوْ كَلْبَةٍ مَرْدَرَةٍ وَطَيْرٍ فِيهِ اشْرَقَانٌ جُبَاقِ شَرِيكُ بَهِرَا وَشِلَا صَيْبًا حَامٌّ قَرُنْتِرُ شَيْن دَا غَارِيس سَيَزِيم زَرِجِ بَيَان بي دُجُودَ الله سُهُمُ دُجُودِهِ بَادَامَلَيْ انْجَامُ دُجُودَ بَيَان أَغَ سَزَابَ زُولَ وَرْكَ مَي الله توخو پیدا وایڅه قره خاشر الله جنہ یا خلن تاوان شیل خل قتل اولادهم جوجری د خپل ځامن سفن دی وقفیسره ناپیسره وحرمه حلام کلی هغه چې الله لور کلی افتراء نه نه پخدا درو سال قزلو یا خلن د خپل ګمرا دی ومکانو سجنونه ولار من دن کې نو لار من دن کې پوخانی ملان وبا عوام تا داش خبري نه کولې با په مختلفو قدرت راتو اصلمہ بان نپیدل نو دا بنا د چا په غاړه شو د دې دلا دغه مختدی په غاړه شو د دې غیرته आम्ही په غاړه شو ولی دا منافسی تم مسخوا او دا مناطری خو ال اتخذو اخبارهم وروبانهم اربابهم من دون الله او ده جهالت <سؤال> زن نشکل صوری علم یا اول پتا بان یوم پر زوتا با یاد کرده وی کنه په پتا بانی با برسولی مکرر کرده وی کنه او ده اللہ دلالی نوالی زن خبر کرده وی کنه و ارسوی اللہ با گردن مللع و یای عدی با دی با گردن مختدی ای دا فرحانی مللعان بدنامه یک پتا زن نه بدنامه ای دا نقصان وید ملانو نوزین تا نقصان در طول دید مختد ملاه مسلم ده ملاه مسلم ده چه خالبو ده شرق خوده ده ده شرق رحبران ده شرق جرمینا قایده خود ده امیان هم سنی پده نشخلاسی ده چه من نپویدو ولی تا بازان پوید کده ولی دا طول عوام بانگراد نتی اللہ پاکر ولی تا سبک مشرانو کسی تلت تلی آداغا بده ملیق با دی کولان بل دلیل اقلی دلیل پشکه اللہ و هو اللہ زیان شا الله معروشات اللہ اغزا دیچان شا پیدا کری جنات باغونا معروشات نا چه پخپل انسانانو کرلی و نار کرلی و باز غیر معروشات دی غیر معروشات قردی چه آغا پخپل زندر کی پیدا شوی پوی نشو نداشو و هو اللہ زیان شا جنات معروشات نا دی او کتو کاریام چې دلته ورسته الله زر غنیا غټي ما د شاج ویل ونفلک جری وذر افس مختلفا نو کولو دغه خرات خوندره بدل بدللی وزیتون او رومانا خونان او دنګان متشابهن بعض زنګ یو شندل غبل بدل بدللی قلوب سمری قري د الله دبيونه آسمانه کله چغه ميوني شي واط حق ورقي د الله حق يوم حسادي کله چلون کوي د نو په وحکې د خدای حق ورته د نو په وحکې د خدای حق مقصد دا دی چې کله حاصلات تکو تر اورې کنا په دا قواس چې د الله حق په کې ورکان واات وحقو اې ان لله و ان د یو کوفان د یو دا صورت د څه چې په د یو رد طار راغله صورت یا نام په چا راغله هه اولائک کانا نع علی بره ما ظلم صورت یا نام د گنا صورت دې ان نام دې اولائک کالا نع ظلم که خزی سرا پروجکی بونشي ان مستریو کی او صباح خطر نو مخی چې ګرمینو دا ځین زالو شي صباح خطر نو پدې باندې کا پاره شته او پنيشته وله ته جوړ نو یبه شته دې کا پاره شته نو ترې شته اگر که خو نشته چې کتاب نو غوډای چې سره یې دې نو دا خطا یې دا دې دا سبا صباح. صباحۃ الیوم خو زیم چھ کپارہ بو وار کی ولی دالیو اشتہ تازن کماخ لا پاخہ اڑشت دمنا کتا اشتہ ہا اژہ کرن ودی ا صباحہ تو چم کی د دام علی کرے د تامہ کی چھ جو شو؟ کپارہ شوا شو چھ دم ولی کہ ولتا میں کوا دروجی اسلامو خدای بندگان حدیث کی راضی چو سره په رمضان کې د قصر او جماع ته کې کټول ژوندۍ کې څه داغه روج کفاره نه شي پرکووله له دې احجان نه کار واخلې کنه خو په کتابونو کې ویل چې دې سړی کفاره ولی نشته خطای نه جننده د قصر نه نه کړل خطای پوجا شوی دې نو قزاې باروړي حاضر دې کفاره شته ولی تا ګرځي چې کولا خلاص شو و مینه لنامي الله غو د دې کې یا ساده واه ته حق یو محاسبه دي یو سړي چې نو وک ځې او ګ نو د تاغه کې را تا مقصود اصلي غننه لوي کمپاسل چې سویسته مقصود اصلي غننه لوي دا هغه کې بصور عشر باور کوي هغه دا شروع وي شروع بول دا ورچ مقصود اصلی مثال کو تو سره خلب چې جوارکرینو دا ټنټه غیر مقصودی او په وخت زمانہ کی او سره په دې جوارو دانو کې او شروع په ټنټه کې نو و دا رنگ چې دنه په بوسو کې څنور په وخت زمانہ کی هه وایي بوس خل کو ته څنګه نه وشتل بار به وغورځول کنه په بوس سچې کولاږه زمانہ کی مقصودی نه بوس زګه پای ته ورشره نه و اګه ژړم ورشړنو او نن سبا د دې دانونو مشرې ډېر قیمتي دي ډېر ګران دي او مخصوصي دواړه دي نو په دانو کې به مو شروع وکړي او بغا دوسو کې به مو وکړي دا ان کې په خوا زما کې ودا ویل کتابونو چې په زنګلاتو په چی مطلب دی لربو نو خدا آقا دیکی مرادی چکن دزنگل نتاره اولی که نا او تا چې پتی پا په دې دیر دو گوبانی مشبول کرد پا رند جور که نو پا دورد کجی بیاو شرشتا دی ولی زکر چی ستا دیر زمکی نا مقصود بیلین باتی مقصوده ما نبتا ندی دا بلکی ما انبتا دی تو انبتا هو کسی شیره رو شرشتا مقصود چی کننی پا واتو حقو دوخده حقو ورکتنا دانی دلزکو ما پلسو ما حصه کیا امطلاب بخل کے واتو حقو یو ما حسادی نایی چنگ لسم پن لسم پندن کیو پندسو رو شرسو کنن لسم حصه بوا کنن لسم دڑی کیو دڑیسو خلاص دا اپ پندن حصه بیک دڑی حصه بیک اپ کیو کٹسو اور نہ سدڑی کیو تھڑے دے وری کولا وا تو حقہ یوم حصادہ ولا تسرفوا و فیذا قوم دلزہ دانی دلزہ دلکما او ور کے بلچاپرم ولا تسرفوا مشرک الشرك نہ کوا اسلام نہ کوا ولا تزب ولا تسرفوا دحنہ چرے مکوا شکم تابن فرض دے یا چکم دینا مند واجیب سرا فرض نور قول سراداز یا جهره خدای دربانی فرض کری و تین نور که ظالمه مکو ظلم یا تا اللہ تصرفو اسراف مکوی مطلب حلال مال پا حرامو کی مل اگوی ستا اللہ پیسیدی اگا پا پتیویو پیسیار ممس رکا گورا دام اسراف ده او پیسید لاللہ در کری و تا چکم نایل آور که لس روپے آده دا پاچید گیر وغروا والا تصرفو مصرف اسراف نہ کرو بیز مما سبق کو یہ اقلا پیسہ اٹھا کہ انه یقینا اللہ تعالی حب المصرفین دغشان بے اسراف کم کی ہس کلا نہ کھو کھے یہ ورپے چورگی دے اللہ جو خلاف کیا اسراف دے فلا تبذر تبذر ان المبذرین کان اخوان الشیاطین دا مبذرین دی دا, دا شیطانان ورون دی قران وئی اکھ لگنا پکروڈوں سرا کد خدائے پلاڑی ایسرا بکلشی چه بیزه مصرف دی باست ومینالا نایم باید چه دنگر و نا حمولتن آقا دی چه بارو دی که خلکو وفرشن بعد آقا دی چه بار نو دی وادو وادو مال پیدا بری پی بیزی ومینالا نایم باید چه ارپایان نداشه که حمولتن بارو دی قدم نشخص دی او وفرشن باید تیز رفتار دی دا منام دلوخ رې مې ماده سره چلوه د لارې ځو درکړې ولا ته تبيوت او تبيداري مې کوي مې پچی کیږي په نخشبان د شيطان بې ځکه نن د شيطان سره څو پراخ قرادشمند الله په دغه تاس برا اصل جوړي مې نه ځاني و من ان بازي شني نه او د دوا یا او ذکرینی یا دعا غنر حرم الله حرام کړی کناغه دعا خزی عامه استعمال ته حرام کړی یال الله پاک هیڅ استعمال علی چې مستمل په دغه بچی باندې رحمنون سینی رحمنه دې دعا خز مالونو کنه نبرونی دویل مین خبر راکې په دلیل او په جواب صحیح سره که تاسو اړتیا وایي خدای تاسو خداوي کنه دا په منځ باد کې په باد حرام دی خو دا سرلی و بزاد دوارا حلال دیو دوار بچه حرام دیو دا چا حرام کردی پلار علاج بی موری علال بی او بچه حیثی بی حرام اییی دا در کم زینا رواتا وی منال بیلی دو خانون ایسنین دوار دواری منال بکر ایسنین دوار نم دواری قلوائی آزا کرنی حضامان منون ایا هغه دوا ناران نارام کړي دي تدواغه خزمال هم ماشته ملکه نغ شيهرنده چې مستمل په دې باندې رحیم دي دوه زنه ان کنتم شوادہ کنا تاسو حاضر وې چې کله الله واسه کو پري را بره څو غار زالیم دي داله چا چې افتراوې په بغدای باندې دروغ لره جوړي په بغدای دروغ دي نه غار زالیم برج ته اللہ <سؤال> از از این او او ایلی یا ما توحیشو ایر منحرمان حرام کریشو ایلاتو ایمین کو قرار کرون کبانی چوکری ایرالا <سؤال> مگر او دمن یاد رب بینا او لحم خلزر یاد خلزر واقع فینو ریس سندار بنبادی او فسقا یا ناروا او کلمہ دو ناروا کلمہ جوهی اللہ چراو استلشی دخلینا لغیری اللہ فَمَنْ کوم سرړ ماور شي غره باغ زیاتې کوون کني وَلَا دح نهتي نه کوئ فَإِنَّ ل ب نهنظرستافروه م د خپل ځان خللا وروپ د م نه کو و فري خوړشي والله نا په اله خلکو بانددي چادو یدو ح نام حرا پي وه ا کانو خاون هغه ما ک جم بتمت شوخان دا دغه ددا اسونه و غیره دغشاندی او و من البقری والغنمی اذن کی وغان نہ والغنمی دغه دزونه او چې بارکړی داغه فلاغانو ملای صلی الله کی چې کی موازګو هغه دغه دا ایا دنن هغه چا په قلمه کې تمره هغه ته هو یوي حویہ مستملی کړ په دې نور څه دونه باندې هغه ته مرابیز او مې مراد ما بي رحمته چا په قلمه په فتو کې ورته وي دقه او ما ستله ته غواز د چې بد وښيو په غډو بسره ذالک جزينان دامن نه سوزاوار کړو جو تظسبات یاته دې جو ته مرامه جوړو یا تحلیل ما ایا چهرین ما حل الله کړه او دا د یو بلونو په ان الله ساجو پر موږ رښتیا وي الله وي زمونږ د دین جوو حلال حرام ته تم مال چې په بيزه کې چې یو زره د حلال کړه نو حلال دي حلال دي ټول حلال دي کنه وایي د حلال په ټول په کیسري حلال دي ان به د بازایو زواد دي شې دي فقراو خو نور حلال دي خو البته باز اجزاد درشی دی چه اغوتسو یا اغوی لکه خسیتن شو سیبا آغا چگه منو آلی تاناصول شو سیبا پسیزا باز نور اجزادی پدیه غوئی کی پدیه چگه منو اوخ کی داغت زون نزلی وی مکروه چه فکر مطلق زیگر که ملاتیند مکروه تحرمی وی او نور که سره چگه منو خوری کنن آغا تی اوخ کتا پدیه پنجابونو کی استاس خی او داخل مزه و فريقه پسوخ سره فريد و فريقه كتابونه لکې دا ماکرو دې نه بخره خو احتياط بکوي شته چې ته ولې چې نه ځګنه جوړې نه ها؟ قان؟ نو دې دې په مزه سورا وې دابه دې وې نه شي موزه سورا څه دابه په فرانسې کې موزه سورا داری په فرانسې شادو ني سي جون دې اودغه نه دا سر کپڑے دې آپ سمڅه بنزر زر کلی اوس کو نو چرما چھ بانی کلی 333 تر سو کلی تہ د ریسا اوخی د چھ سات لوخہ تہ نو سد پیداوے جوکہ شو فرانسویانو دیر موازہ شہی خورہ دغری د شادو مزغه چھ کلز سات لوخہ تہ نیت راہا وقت پوری اومہ د چھ خری پوینہ شو د مطلب بنی پچیل کی د ٹولہ نہ موازہ خورہ در کی پښتو ژبنه دا ګټه وا تیز ما شهه د جکچی ته په ختیو ول د لګې د منګو استاذ را د چرګان دی او په ملمان ډېرون د استیا لای کسازو د اچاو چاو سپیچ راځي کنه هم نه نو دا واخلی زګراندی او د ته در اولیو مسايبه چې کوم نو احقار دا په ژټه طریزه خنزیران دی اللہ <سؤال> دا ما حرام کنیدی زالیمانو <سؤال> بانیو دیو خرینو فا این کذبوکا کدا خلق بیان تا درخجنو وی وایا فا رب بخم رب ستا <سؤال> سخاون <سؤال> در <سؤال> نیرابانی دیوی واللہ <سؤال> يرد بعض نواقص کی غزا بن دل اللہ کو غانن قوم مجربنا را قوم نہ چاګنو تا زی زرد چوبایا کسان چا مشرکان دی لو شاء اللہ کو خدای خو خوین مبرشن کران د زونه پلاونی که انبه محرم کرے کذالک ذکرین کذب لجن درو ویلو کسان یا درو نسبت کړو تاسو ان کې د نماز تر شیری حتا ترې پوری ز کوجو ته بس نازما قل وای هل دګمنا اشتتا سپاره ژویلم فتو یرو با شي کنه غایل من دپاره انت ته جنات استا به نه مګ د خپل ضمانون وای نه ته تسهیل لا تحرسو مگرات کلیانه قل وایته فلله خالص د خدای په اختیار کې له الحجت البالغه کامل دلیل فجت برابر اغه حجت چې هغه زرو ورده الله پاکو ذکر قائم چې هغه زرو ور حجت وی انا شاکره خوخه وینو تاسو ته بایدان نصیب کړی ټول تا کومه اهل مشورات او راو غړی خپل ماندی الله جنان کسان یشه دونه چې قویو کې چې یکنن الله حرام کړی دا شیونه فای شیذو کوو حرام کړی دي فلا ته ما ته قوی سره دروغ وي ولات تبع مطابق خو خو شاد او هغه الی جنان فای شاد ما آیات مننه کسل چې منرو دی پاګز باندې وهم جو بربیم الله سلام مخلوق برابر یادل برابر روز داهي مخصوصي حرامو مکه کې کوم تیر شو اوس مانوي محرومات ديږي چې الله کوم شي ته حرام وي اګام ته بيانوم راشي قوله تعالو راځي اته روز بيانوماته وستا مالا جنو حظمراب وګم چې حرام کړی رسته اوسلې دې بت زماني غدادي الله تو شرك بي شيانا شرم پیدا کوي الله سره هيڅ الله سره هيڅ در مطاي را کوي مور پلاسي ميكي کوي مواز نه خپل زمان مين چې دا, دا زويبه مبيات بلا د قتل دوه معنادی یو جسمانی قتل ده لکه مشکان چې زامن چه قول؟ خلط و استوهلال اول بیر ده دا هم او یو روحانی قتل ده خواه؟ قتل ده؟ روحانی قتل ده دا معشومانو داده چه پا اغو بنده تعلیم ده دین و نشی چه و دین تعلیم نور که تا معشوم تانو ده قتل روحانی ده الله و امو اینان معشوم ده لگیده خطرینه دارنگی خاندانی منصوبه بندیان که دی گرازی لا تقصول اولادکم وی دو بچی هی تو بہت اچی دا هم چی دیکنن سره پا دی حکم گرازی لا تقصول اولادکم این املاق ولی هر ماشن چه دنیا ترازی نو رزق سرارازی نامنو نازو ککم منگتاس لام رزق درکو اوی لهم در رزق زماری چا کلی دا نو کمت زماری در رزق آنب بلکه درې ځلې زموږ څوک ده الله ا ماښمان بل څه ځده کوي وای څه ځده دین دین ګور دین خان ا ته زموږه په وسیله پابلیک سکول لدی کوم نه لابد پابلیک سکول ته وای ما چې سباه اوه دار شي زموږه په پلان خان شي پلان کې نو هغه دین دی ور بلونه ویلې یاد جنک نو زه دې تبهه बर्बाद کوم زه دې غر کو تبهه کوم په خبره 푸ش دام قتل روحانيز ماشوم دیغه څه شته دین پیادوا که سکول وای وي دي او سکول با مقصد اصلي نهي مقصد اصلي و دي چې ایسا دین وې او علم جنو یاد کې ماشومانه تا خير کې د ذروت چالاکي اده ور نه پاره سباله د غوي په غلط تو خلکو سره د منازره کول پاره یو سره امریکایي تعلیم پښتو بچبانۍ کوي هم سيدي رواجه ناروا نه دي په نیت په سيدي سړيته وې زړه دې باندې دا مریضی تعلیم بیره پالکو ما چې سبب بار مونږ کوونکي ترجمانی کوي تبلیغ لبزی او ترجمانی په کیسه یې نیلتي ٹھیک خو بیا یاد ګوره ساتي ښا یاد ساتي چې چې تعلیم کړی دی ماګه اکثر ګوره شوې یل ما شاء الله هر به شکمن مبرکی خالص شای کی بلم کوپته باشه نه سبا کومه دازو لگولې چې ديني مدارس کی دې شروع شي ہاں انګریزی تعلیم هیڅ دا وزور لګی کنا لګی مقصد دې تدریچ د انګریزی تعلیم چکن دې نو څه دا هم دا طالبان ببا چې کوم سره انګریزی کړي زما سره بابا لسی یو به اوداري یو به سره نو څوې نغدوی نه دین خو چې یاد چینو دا اودار سودا دې یار مرنه رښتوبه تاجر ملاوی تا نه او دا دنیاوی تعلیم خو نا از مسلا دا نو پده و جبانی دیو با دیخ داشوکی او راشو و اچگر دنسکوکی با استاشی ما اگر دین بایست دیونه پایدشی در دین در فاید کول با دار کشید در انگریز چه پده مدارش اسلامیو که چه داخل شی هره؟ امگریزی تعلیم داخل شید دا پده دی که رازی لا تختل الله دا کم که دارازی نحنو نارزکو حکم و اللہ اکبر البتا ما خدا سمخی ویلی دے دا معشومان و وقفا دوکال دری کال پوری وقفا دا جائز دے دا پخاندانی منصوب بنده کی نرازی وقفا دیر پارا چی دی معشوم نقصان نی تا معشوم با وڑو نو دا کم توا د کی کی صبا بجهاد نشی کوله نو په دې نه باندې دیواله په 20 مئشتال کوي शिकنا نو په دا اساس باندې کې یو سړی کوي وقف دا یواز دې دا ناروون علی وی مېر سيد دې دې سړی نیت شهي او یا خزي ته دې ضرورت دا غي دا تکلیفي خزه چرونه زړه بيماري کېدو خطرې دمل خطرې زګیا غره پارسره زبرت ا زرو رات دې مل محظور یا قاعده کوله نو په دا اساس باندې ځکه په دې خطر کې ګليوار کولا په دې سبا دا ماښام ډېریږي او د دې د رزق بندوبست په انګ څوک کوي د بیا په دې وایي چې راضي ولا تقر... تقتل اولاد په مين نحن نرزقكم مياهو الله زمان وارد نجيز قد دخل ولا تغرب الفواهش ما زهر من اكم ظاهر و اكم باطنی وی اگه بحای قارون تشش دی اگه کم چه خکار جو که پڑتی اوتي وی بسیار فواهش مظاهر دی ما بتنا قد زنا دنو ولا تطول نفس موجن اغا نفس لده چه حرام کردی اللہ پغی الله بالحق مگر پخصر دریحة تا دی یا زنا کرده یا سر السلام علیکم دا قرونه تاسو ویم الله وی وسیعت کوي بيدیسره لاله کوم تاسو دې په تاسو تاسو کوي ولا تګرمني د کی مال دیه چنتا مگر دا لتهريقه منځه کله طريقه وی یا تجارت وی یا سادهګری یا کوم دې نو څه مزدوري مزاربت په شکل بل څه بنده آشنا طريقه مخکېر شوړي حتی تلې بل جغرافي اصل ځوانا ایتا اشودانه یا څلې کال یا دیس کال یا دوزر جاب دا مختلفه خپل بچیږي و آفل که لازمیزانا پورا که تاسو پا امانال را دارنگی تنیل را بلقیستی پین صاف سران ایمام مالک سر موتا جووی فی کلی شه این وفا و نو تتفیف پارسی که چو ده؟ پارسی که چو ده؟ وفا تتفیف شتا وفا دامانا چیو سرده؟ در بلنصفت برا غاری آدر بلنصفت نمگره که نو آفل که لازم ویلو لی المتففین حلاکت دیداغ متففت پاروین وښه نږدې ته الله وايي کيل ميزان هم په مانوياتو کېستا هم په محسوساتو کېستا نو کاليفو غوځورې ته د کواندا جته طریقه نه دا هیڅ طریقه نه قیمه دانه یا دوه دانې د دې وربښو یاد دې غنم دانونه یاد دې کجو دانونه زیاتې لاړ یا کم وله ورکړه دا استاد د وزن بهر دی دغه الله په چې ګنه انسان نه دې مکلف کړي لا نکلفه من تکلیف ورکوو هیڅ یو نه فستماغره ټول واس متابقا راځه راځه ټول ټول کله چې خبرې کوي انصاف سره کوي مسله چې کوي انصاف سره وکړي اگر که ستاسو وجع اللہ یوفود اللہ سجدہ مواجتا کڑی دی اقامے پورا کول لگا پورا کئی ذالک دا کار واساک بہی واسکتا سلمہ پجے سجدے دے پای پاس یادیاں دیو کئی یا یاد کے دفتر حکمن دا دا دا دا دا دا دا دا و ان هدا سراط مستقیما یکندا قران چې سراط د زموږ لارې ده مستقیما و ان هدا یکندا د اسلام چې د اسلام د زموږ لارې ده نیغلار افادت جو دی په سلار شي مفسرین ولته مستاق هدا ذکر مجاہید مانا که البدائی والأخوا آغا چکم مشبهات تی آلی بداو أغفظ مذيئ وله فتفرق بكم تاسولة تسنس كي دخداي دلارينا وابجده دلارينا دل تپل بجوري كي دالله دلارينا زالكم وصاكم إلا كتاس طويم الله وسط كبريسر الله لهم تتقلل الفاجدين تازوان وصاته بيالا وورا سمت راخي في ذكر ما ورکره ومسا حيثان ده د ده پاره ده پورا كول ده غير صانات و ده نعمتون پا چه بني نعمتونه پورا كول علالله جي پیغمبرانو د پاره دا غو نعمت را کول د پاره ماغه کتاب ورکوم معلومه دا چې کتاب چې تعال الله ور کی داسره تمامیت د نعمت دی د الله نعمت وکالت راشي ها چې کتاب وسره ای کتاب یا تمام اند پاره دا کول د نعمت علی الله جی هغه سړي باندې چې هغه مسلم او مخلص او هغه موسی یا تمام اند پاره دا کول د نعمت علی الله جی تفصیل او د هر ضرورتو شیانو او د هدایتو لپاره رحمت او الله همږي لپاره اجر خلبې لپاره بین د وخت سره دا هو صدقه د قران شو په هاذا کتابه د قران د کتابه انځلونه ما نه کړې د برکتونو کتابه د دې کتابه د دې تاویو کوي او تقو اذان بشکې د شرک او د کفر نه دې په جایه الله دې باندې کی اښی د کتاب د پیر په مآولې ګو اښی چې نووی ايمان مونږ کتاب یې په نه د کتاب وړاندته کوي د ورډو د من قین ازونه کوه و ان کو نا اکلندو داوود الرسول <سؤال> نا غافل یاو نو وې کرشټا پمن باجی نه کتاب من بام شوې لار منډل کې فقط یو کوم یو کران راغې دلیل د وصدفانا داوی د مخدای دا الله دی کتاب مخداون کین اگر ظالم بل نشتا او دا الله صف آیاتونو تکذیب کوم کنا بغاټ ظالم بل نشتا ساینا جلاзина زه د چمن بل سزا ورکولای چایس دی پونه جو مخدای دغه آیاتونو نص ور زده بدعاب بما کانیس کوم کو سبد دا چې جو وختون چری مخداون کړي حال <سؤال> یا سرونه داخل کین چې ځونه کې مګه دې خبرې چې راوښتو ملائکه او یا چې ربو ګیا را شهزاد در ستا یا فخر رب کمایل تو بشانی هي د متشابهات نه او یا چې باز او یا چې ربو ګیا را شباز نش نشانیات الله جا زوبونو لكن وذا خطل د کمز نه د مغرب نه یا د دجال یا یا جوج معجزات له یا مهاجرات له یا انسان کوځیدل یوم یا چې جلال شباز اته درپسالوان خو نفسان ایمان او ګټه بنده راځي او نفس ته ایمان داږي خو چونکه د ماجراتو سره ایمان ګټه راځي نو احسان سره راځي دوت سره ایمان پیدا راځي خدای تمره دغه بعضه آیات ربکنا ځکه دندې یا نور د مغرب نه راختل دي چاغه ما ایمان نه وروي یا کس نیکره په ایمان کې د خیر خبري توحید خبري کو یا انتجر تاسو انتظار په وِسْ بِاتَافْتِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْنُنُونَ الْكَذِبَ فَرَّقُوا جَهُوتَكُمْ خَرَاقِل الدِّينِ دَلِتَپَلِ جوڑی شوڑی لاستَمِنُونُ نِيتَ دَاو پڈالَکِ پےسکی إِنَّ مَا أَمْرُهُ يَكُنُ دَاوِ قَارَوَالَ جَلَّ اللهُ تَبِيَوَاي رَبِّهُمْ خَبَر وَلِكِ جُنَّا پَاگ سُبَن جُدِي کُنجو مِشْكَانُ دِيرْ قِسْمَنُودِ يَهُودُ دِيرْ قِسْمَنُنا سِرَاوْدِ قِسْمَنَ اللهُ پَگُوي پَامَازَن تَتَدُ جو پڈالَکِ جاوِین يَوْسِيَ يَوْسُفِي کَوِلیو کہ قُرآن کِ راضی وَإِنَّ مِشْيَادِ إِبْرَ ودړې ما څومره موشو چې وايي نمی شواته لا ابراهيم د څنجو تویل او چې الله په قران کې وایي ان الناس یکنن اغشیاغان اغشیاغان چې فرق دینام ديني تاسو سره دی وقانو شيان درته شو اغشیاغان شو لسته مينو فی شین ته چې جو په ډاله کې نه نن نه داستا لست منهم تني بدون حثكي حدا دا تعملږي نو ته د جمعه نه شیان ټول د جنو وستله لستای مينوتي شي جواب ترکیبه ترکیب دي جواب زوی ترکیبه دا غوا ای غمازون شی واغدا وی چې محمد رسول الله کی شیان نه نه ان چې د لا دلا ای نماز امره هم یکلم کار واد چې الله الله تعالی دې سمونه دیوم بیا خبر ورکړي چې لهنا چاچرا ترغ بکلمہ توحید سرا یا ہرن کی سرا اگے تب اللہ پویو کو نہ سایر مر کی ومان جا چتر تر کی بدا من سرا شریف سرا یا پ بل بدمانی سرا فالو از جو جو بو نہ قیشا تا مگر خوش اند دغامال وہ ہم نہ زمان و ایت وما كان النبي ذات مشكانه قل هو ايته داش جوكواد دا جاي لانا موكا داش چي گني نوچا خلب تي قرام كوا ان صلاه يكم نظام مزد عبادت الله testemunش رب العالمين, العالمين لا له ليس شريك الله له وبذلك قوم بتدي خبره مامور يوم وانا اول مسلمين ز تولن اول ني مسلماني ما تبداش اه په دې اسلام کې د ټولو مسلمان شوګ محمد رسول <سؤال> الله <سؤال> ما تاسو نه شوېله ما تاسو وایو وانا مینا المسلمین کو لا غیر الله ای ابغی ربب ای غید الله <سؤال> نبو رب رتو او غرد ده هر شی نا کئی حج یو نفس ایلالیہ مدد اخفر زان پزاربانی والا تجرونش بار اولیو بار اوڈون کی روبر چاپیوٹے سلما ایلا را بی کن بیا الله طرف تا دے واپسی خبر بدل در کی پارت زبانیش تاسو ارتلاف کون کیے وحواللہ جی اللہ ازاد دے جا لکن کل تاسو خلاائف الارض پس مګیوبل پسې راتمن کې فریان ما سو هغه پسې تاسو را لای تاسو باندې تاسو دې بردو راضي ور افاضه کوم فوک بعضی درجات تورته کړی دی بعضه بعض باندې په درجو کې سو یو شاند د څو بشنده دغه پاج جهان کې الله تبارک و تعالی چې تاسو در کړی دی کزری بيدل کړی را کمانداری پرې کړی جهان دې این ربګه سرې الیکاب یک نه نفس تاسو فرمانی کړي و انه لغفور رحیم الله پاک بهونکي مهربان ازاز کوم دې دی ویوونی شي كون ورو دي ویني شي جوان رحمان رحيم سوره جا راس من کي سوره دې د سوره شان رسول په وی مهمه نفي شرک او تقا دې ما شرک شي په داړه مسئله باندې یا په داړه دوه مسلو باندې دلایل عقلي پیش کوم مفصل فا دیه سورت سیام دعا دعا دعا خبری اعتقادی او دارنگی نا فی شرک سویلی رو پارا نا فی شرک اعتقادی و نا فی شرک سویلی رو پارا خود دلائیل نقلی و سردہ خبر وزیح کریم ماسی سورت پا آخری که ویلیو چه وواللجا لکم خلائف فی الارض ورفا بازکن فوکا باین درجات فا دیه سورت که ده خلائفنا منازکر کری اللہ جلل شانو حب خانی وماتیانو کی او قوم باچه ربیان بایر خبره او نمانا اللہ با غطا باکه او پسی با رسول بالله وستا او پسی با بل رسول او پسی با بل دقشن تا <تصفح> پا دیو مرکی با مرکی با مرکی با مرکی مرکی سورتی پا خبره مرکی هل یمزرونا الا انتا تی اوم الملائکتو آدم کیور کرو زعذابه دا دقع عذابنو او قسم نمو نذکر کئی لکن نوح اصان قونتو برا درګه دې سمديونه غزا تو ګرادارې چې ګمنه نه حاجانو لوتاي څوک مخي صورت کې تجیف تبلیغ لپاره قبا د شتابه ان شو په دې صورت څوم تصليور کې محمد رسول الله تا او درګه یاریو مبلغ تا کتا باندې تکلیف راغې مصیبت راغې نو تو ګروا اقا مصالح ساتو السلام مطالعه او کده مصاصه موکان تا د حاصل شي اور دارن کہ نور پی دی انبران واقع دو مسئلو بانی اتباد من ذل اللہ دل ناد کتاب تعبی داری کوی آشنا چزاب رانیشی دارن کہ عقیدہ رو تاریخ ساته آشنا چ پتاسمانی عذاب رانیشی و صورت سے دی خبر دی یا رسول نو یو خدا دے نہ کہ شرک اعتقادی دویر نہ کہ شرک شیلی او تصلی محمد رسول الله ورکی او ترغیب الای چه ما انزل الله دا سرور مهمه خبرې په دې سورۃ کې شته نو ور بسم الله الرحمن الرحیم الف میم صاد حروف مقطعات تفسیر ما خيتر شوید عبد الله بن عباس راځرو وی دغه حروف مانادار او زی ان الله عالم او فصل ان الله عالم او فصل یا قسمه ایا چې کوم نه دا یو اسم دې د اسماو و صورتنا یاد الله ټول امور کې اول نه هغه حروف دي هغه د کاره جنو اشاره دې ته د الله مجید صابر یا صبور بهر صورت موږ ویلو چې دا یو راز دې د الله رسول تمسی بل زو کلیه باندې نه قولم دا له حروف مقطات الله عالم به مراده دې بیا فی و بینه لا د محمد رسول الله د الله پاک ترمنځ دا یو راز کتاب اول مدرا دے کتاب اللہ تعبیداری دا محین دے کتاب انجلے لیک دے کتاب انجلے لیک دے کتاب انجلے کڑے دے پتابانی دے کتاب انجلے کڑے دے پتابانی دے چار طرف نا آغلے دے اللہ دے طرف نا افرائیل چکل معلومینو حضب کی گئے ہم کلا کلا منزل کتاب اللہ دے آچا بانی محمد رسول اللہ بانی فلا یکن فیصد دیگر حالا جوے ندیویس کا پسینا کی تنصیح آمین ہو دے دیگر یا تغذید وجنا چ څوک نه منی نو متنګه گا دیتو دره بهره پاره دای کتابه مارج گله دې چویرا په دې سره باندې د شاعت لپاره مؤمنانو ار کله چې صداقت قرآن راځي خدای تره نه راغله دې ایت تا ما علایکم ربکم تابع داریو کئ تاسو دا را کتاب کتاب باندې تو فلتر تره تابع لري مونږه یې دغینا مين دونې ما سواده دي نو لیا دونو دوستانو د قلیل ما تذکرون دیر لک کسانو ناها غصو تاسو چیتا سپاندو ناشا داخلی پانده غصتون کی دیر لک کساندی قلیل ما تذکرون قلیل ما تشکرون اللہوی دیر لک کساندی شکریہ دا کون کی دیر لک کساندی پانده احرابت حاصلون مستخفیف تی دیر داسی ما تباکر راغلي آگلی او تازاب زمان بیاتن او هم قائلون یا دشتی یا دغل می فموکرنو چې دا پړیا دجولو کله اجازه زماره موږ دا خبره جوړه ویل انه کو نه ظالمین من ظالمانی دا اخلاص یو خو خدای اخلاص کولو فائدراسی یغوتا خام خواب از اسوالو کما تپوز باو کم اوه کسانو نا چاگو تا پیامبران نگلی شویری قومیان اوالا نسالا نرم رسلین آخا مخواب از اسوالو کما تپوز قوم ازد پیامبرانو نا چیتاز و زباو تا بیانو ما بیا پا علم سرا و ما کننا غائبین من غائب نیو زمان علم و حاضر و نازیر ده زمان چی کم جنو زمان اکسو پرانه والوزن يوم الدين حق طول دااملو په داروز باندې شې فمن ثقلت موازينه ذشتلي دااملو چې دا درني شي ده خیر قرونه اولائک همو موجود دا وي کامیاب طول بصرا خان کې مفسرن وې طول یاد صحائف یادت طختله د انسانانو یاده اعمال چې په دنیا کې چې کوم عارض دي دا وبالتالي ایصاب شي دا دشي عارضې لکه چې کوم جن ومن تاسو نشه کاری مونږ مونږه کاری کاری او منگتا زکاة خکاری نا قیامات چی بسگی گی دا خکار باشی والوزن و یو ملین الحق یا پخپل چی دنو دا عامل با اللہ تلی مسلمان و کافر با اللہ تلی او تلی او پوری زکیامات چی بایو سرے راو اس تلیش حدیث دے خید چاک بایلہی مشاہیم بای ولیکن دا اللہ پنیزا دا معاشد وزر پڑکی باوزن نلجی او با تلیلشی خود امر بس پکو خیشی ب هغه ټولې به سم واجه دا ویایو چې دنیا کې د جن کار نه کړي ته نه لري د خدای پرې درن نه لري د خدای په لن درانه څنګه د الله پنځه متقین پرځگار مسلمانان و من خسن نن سبو غرس تلل کی کنا نن سبو غا اعتراض نه د پښوی رسې به هوا خلل تلی زلزلہ خلل تلی کنا تلی اغه اعتراض چې په قانون د اغنده سواب دفه دي بالکل ختم دي او من خفض موازين و دچا چعمال صالحو تلې سپک شي اولاي کلا خلک هغه دي چې توانږي ټولې خپل ځانونه بې موقود قصا دغه جوړي او جواب پیاو تر باندې ظلم كون کی یوز کی وی والازو من الحق او بوز کی ولا نقيل الله يوم القيامه وزن خدا په مختلف مراحل چارو پر وزن شته چارو پر نشته که شاته پر ویا شو ولقد ما كنا كول في الارض يتنا ماتا رزيت کرے تو اسمد دنیا کی وجلنا ما غزول لك انت اس پارا چیا تجو دنیا کی معاش اس پار ما پیدا کرے اس تاسطلار আদম علیہ السلام صورت ورکڑے پاز دو سورۃ دور قول نہ انسان جوڑول نہ بیا میں اویل ملائکہ تہ سجدہ او کہ آدمہ samtہ عبادت تہ حضرت مظاہرہ شکر کی ولقد خلقنا اباکم لار پیدا کول گڑی نزی پیدا کول ہی چنے اور انسان کو کلام نہیں کول نسلا کا جو نظام نو چے انسان ولقد خلقنا اباکم ثم صورنا اباکم یہ عبادت کی تقدیم دا اخر دے ولقد خلقناکم ولقد خلقنا آدمہ ثم قلنا للملائكه ابيا ما تصصم خلقناكم ثم صورناكم فشيء تقديم تاخروا يا من ذا ديوالت خلقتناكم يا كل ما تصصم هذا پیدا بلے فکندے کی في اصل ابی ابی صورنا يا ما تصصم پیدا بلے یا خلقنا ادم ثم صورنا ذریته یعنی ذریته نو ادمه څنګه پیدا کړ بیا دغه زمانه یا مطلب دا دی ول ک خلقنا کوما پیدا کو تاسو کلا فی اسلاب والارحام او بیا رس صورنا کوما عند الاجتماع تو وقت اجتماع کې ما تاسو صورت درک وسم ما ذا ترقيم ذکر او تراخی نفس لبل نشتر کې کی مطلبونه دې تاسو په راګړې او تاسو لبل سوردار کړو بیا ملائکه ته ماوري سجده او ادمه سپتا بیا دا دام او را فدې احسانه هم ځان ته ما ملائکه ته ویلو سجده او ادمه سپتا سجده ټول حکم غریبه سنت دا سجده کوم ګنا قال و الله ما مناه قال الله تجدي ته چا منا کړي چې سجدا کولونه لا زاييد شو چا منا کړي سجدا کولونه یا څه شي بوي شو پتا باندې سجدي ونه کړه کله چې تا تام روکه ولي مالاي بيته وګورلو دا وو پزمن کې دا بلاهم په کرا غلو څو غلو شيطان ايبليسو اې زمارتوکا ما صدر داري چې تا ما حکم کړي وو د ملائكو پزمن کې يا مستقيل غدم حکم شو لکه څنځه ملائبو ته شو کله نه خيرو ورته نه غوري په پونت زور کوي ورته نه غوري څو خاطره نګیری ورته نه غوري رڼا کوي آزمکاڅه کې